Дванадцять метрів обхваті. Щоб побачити це чудо природи, люди приїздять з цілого світу. Мабуть, таки не з цілого, таки більше з Америки, пробувала охолодити запал сина Антуанета. Ну, нехай з Америки, погоджувався Дмитро, але й з усього світу. Уяви собі, ведмеді там почуваються настільки вільно, що ходять по території парку і готельного комплексу. Навіть у контракті є застереження, щоб не викидати залишків їжі у відкриті смітники і не ходити територією поночі. Це небезпечно. Ведмеді можуть напасти? Оце вже нікуди не годиться. Дикий край, дикі люди. Ведмеді також дикі. А ще кажуть, що це у нас тут ведмеді вештаються вулицями. Мусь, ти не розумієш. Знову завів своєї Дмитро. В цьому ж і весь прикол, в цьому ж і фішка. Звісно, я не розумію. Це ти у нас всі розуми переїв. Це ти у нас все розумієш. Навіть образилася трохи Антуанета. Краще скажи мені до пуття, чим займатимешся за отим своїм новим контрактом? Та воно тобі треба, мус. Наче з ніяко вів Дмитро. І все ж наполягала Антуанета. Ну, хаус кіпером. Без особливого захвату видусив син. Звісно, що не директором парку. А що це хаускіпер робить? Ну, це той, хто тримає лад у будинку. Хитро переклав Дмитро. Себто прибиральник. І собі хитро усміхнулася Антуанета. Ну, не зовсім. Почав викручуватись сповнений романтики загадкових американських термінів син. Та вирішив, що із матір'ю ці викрутаси зайві. Музь, кожна праця, за яку платять гроші, почесна. Так, мені платитимуться це 7 доларів за годину. Якщо я працюватиму 10 годин на день, за тиждень вийде 350, за місяць – 1400, а за три місяці – понад 3000 доларів. Ми повернемо витрати, ще й залишимося з прибутком. Невеликим, щоправда. Але ж я працюватиму понадоручно. Антуанетта тільки зітхала. Із життєвого досвіду, який тяжів над нею усіма роками праці, вона знала, що грошей ніколи не платять більше. Або стільки, як обіцяють. Чомусь завжди виходить менше. Скільки б контрактів і зобов'язань не підписували. А ще... Вона достеменно знала, що справа, яка розпочинається із такого телячого захвату, у дев'яти випадках із десяти, закінчується розчаруванням, ступінь якого прямо пропорційний мірі захвату. Не конче абсолютним крахом, але розчаруванням. Закон життя. Рожевість мрій затьмарюється сірістю буднів. Дмитрику обережно радила синові. Не захоплюйся надмірно і не ділиш шкуру невбитого ведмедя, навіть якщо це грізлі. У житті мус, тільки не починай знову. Ти не розумієш, це Америка, там усе чесно і точно. Як написано в контракті, так і буде. Крім того, я братиму овертайми і зароблю більше, може навіть по дві тисячі на місяць. Які овертайми? «Працюватиму понадручно, а ти витримаєш, пригорнула голову сина до грудей. Мабуть, там, де добре платять, і працювати вимагають добре». У перечутті тривалої розлуки Дмитро з особливою гостротою сприймав мамину ласку. Вдихнув знайомий з дитинства запах. «Завмер на хвилину, як кошеня, як бебік, мало що не замуркотів і очі не заблющив від задоволення». Мабуть, не скоро він тепер зможе відчути це ніжне тепло маминої долоні на своїй щоці. Відігнав думку, яка не полишала упродовж останніх місяців. Коли поруч мама, про це навіть думати не можна, вона відчуває. Якимсь дивним чином мама завжди вміла читати його думки. Але цього їй знати не треба. Нехай уже потім. Мамині пальці гладили плече. Перебігали із поголеної ще вранці і тому по чоловічому колючої щоки на коротко за модою підстрижений чуб.